I read a book today, it made me think of a life I led, it seems so far away, but then I wouldn't call it dead, I see a name or two, and the ghosts just start to roar. כל המאזינים, אתם ב-Hu podcast Watchman Special Bonus Episode, אני תום שפירא, בפודקאסט מיוחד שחוגג 30 שנים ל-Watchman, יצירת המופת ששינתה את עולם הקומיקס בשנת 1986, של אלן מור, דייב קיבונס, ג'ון היגנץ, שיצא בבית DC Comics. בפרקים הקודמים דיברנו על מגוון של חובות של Watchman, ובזמן הפרק הרביעי שהוקלט עם אביב ציפין מצוות הלילון, הוא עלה לדיון הקומיקס מולטיברסיטי פאקס אמריקנה, שכן אתמול שם לפרנק ווייטלי, מעין um, חוברת שיצאה כביקורת סלש קריאה נגדית בוואטשמן. דיברנו על זה שם בקצרה כי טוב דה, זה פודקאסט של וואטשמן, אבל הדיבור הזה עורר בי רעב מסוים, ואפילו שהפודקאסט uh, שהוא פודקאסט לוואטשמן מוקדש כאמור בשמו לוואטשמן. אני חושב שראוי לדבר על פאקס אמריקאנה, אבל אולי זה פשוט כי כן אני רוצה לדבר על פאקס אמריקאנה, ואם אני הולך לדבר על פאקס אמריקאנה, אני הולך להזמין את חובב גרנט מוריסון הראשון או השני במעלה בארץ ישראל. אני חושב, שיש, אני חושב שיש כמה לפניי. יש, יש תחרות, אבל אתה בחמישייה המובילה, כן. עופר זעירה, מאוד טוב לחזור להיות מאחורי המיקרופון. עופר זעירה מכותבי עלילון הראשונים, חבר רוכשנים בפודקאסט עלילון nation, הייתי אומר, תחפשו אותו בארכיון, אבל כרגע הארכיון עלילון is out of, out of stock, אבל אפשר, אפשר למצוא כתבות שלו בכל ההיסטוריה של האתר עלילון.net. ומה שהולכים לעשות היום אנחנו הולכים לקחת הפסקה מלדבר על וואטשמן ולדבר על וואטשמן בצורה עקיפה דרך מולטיברסיטי פאקס אמריקנה נאמבר 1 in which we burn נכתב על ידי גרנט מוריסון עפרונות פרנק וייטלי אינקים פרנק וייטלי צבעים נייטן פרברן לטרינג רוב ליי הקומיקס הזה יצא ב... ינואר 2015 עופר תן למאזינים שלנו רק קצת חומר רקע על סדרת מולטיברסיטי באופן כללי ואז ניכנס לחוברת עצמה והקשר שלה לוואטשמן. אז מולטיברסיטי זה פרויקט שגם מוריסון די טיזס על משך uh, כמה שנים טובות uh, בתצורה הסופית שלו זה בעצם זו מיני סדרה שהייתה שאמורה לקחת את כל המולטיברס החדש של DC וסוג של מפות אותו. Um, העלילה היא מאוד מאוד פשוטה, יש איזושהי ישות כזאת מאוד מוזרה שהיא פולשת למולטיברס. גיבורים מכל 52 מהיקומים שנקראים במולטיברסיטי מתאגדים כדי להילחם בו, ויש uh, חמישה וואן שוטים, חמישה וואן שוטים לאורך ה... לאורך הסודרה. אני חושב שישה, שישה כולל הגייד, היו שתי כן. חובות של מולטיברסיטי, גייד ועוד חמישה וואן שוטים, שכל אחד מהם בעצם מתמקד uh, ביקום אחר. וואן שוט שעומד בפני עצמו עם איזשהו uh, חוט עלילה שככה עובר בין כולם. החוברת הרביעית בסדרה שיצאה היא הכי מצופה ושהכי דיברו עליה שזה באמת פאקס אמריקנה מספר 1 שבו בעצם גרמפ מוריסון לוקח את המתכתב מתכתב עם אלן מור על וואצ'מן בוא נדבר קצת על אלן מור וגרמפ מוריסון כי הסיפור mm, רקע okay. הוא מאוד אל, מעניין. גרמפ מוריסון בפרק חשוב לציין זה, מה שיש לנו פה זה ניסיון לדחוס את. כל התמות של וואטשמן הם מין כזה מראה אפלה מה שנקרא מירור דרקלי ל 48 עמודי סיפור 48 48 עמודי סיפור ולא רק שלקחת את כל התמות אלא לתת את הטוויסט שלו עליהם ואת הדעת שלו עליהם גראפ מוריסון ואלן מור זה אחד מהאין דרך יותר טובה מלתאר זה מאשר מאבק קוסמי. והסכסוך הכי גדול בקומיקס מאז שלי קירבי התחילו להילחם אחד בשני. משהו כזה אפילו אם אני לא טועה לפחות גרנט מורסון מדבר על זה אני לא יודע כמה זה אמת וכמה זה לא כאילו כאילו כאילו כבר mm. כל אחד והסיפורים אחרים שלו אבל זה התחיל איפשהו שם שגרנט שג... שג... מורס סיים את מארוול מנט. Uh, מורסון היה אמור לכתוב סיפור ב... בסדרה מארוול מנט בזמן שלן מורסון זה כזה סיפור צדדי ואלן מור התקשר אליו פחות או יותר אמר לו לא אין לך את הברכה שלי אין לך את האישור שלי זה הבייב שלי תעוף ממנו. Uh, וזה לפי השמועות בהתחלה של הסיפור מאז אתה יודע בין לבין היו כל מיני דברים. גרנט מוריסון היה כותב בכל מיני פאנזינים בתחילת דרכו בקומיקס ובחלקם הוא לעג לאלן מור. אלן מור טען שגרנט מוריסון העתיק מינו הסגנון שלו ואם אתה קורא נגיד את ארבעת הגליות הראשונים של אנמול מן של גרנט מוריסון אתה כזה הוא קצת מנסה להיות אלן מורס יש, יש, יש דברים בגו. אבל כן, התוצאה באמת הוא... כאילו מכות כאילו... זה לחלוטין גם גרנט מוריסון mm -hmm. בהקשר של וואטשמן. הרבה פעמים אמר בפומבי שמבחינתו היצירה הזאת היא נגד כל מה שקשור לגיבורי על, כלומר כל מה שגיבורי על מייצגים. הוא אמר שהוא מעריך את זה מבחינה טכנית אבל שזה פשוט שגוי לחלוטין mm -hmm. ברמה התמטית, ברמה הנפשית של העניין. ההשקפות שלו שנייה מבחינת גיבורי על הן שונות לחלוטין, הן משתי אסכולות שונות לחלוטין. באופן כללי לא לא כשזה שני... נוגע לכתיבה. אלן מור ודיברנו על זה בפרקים אחרים של פרקסטו uh, וואשמן. הוא יוצר סופר סופר אינטלקטואלי כן ברמה כזאת שבגיליון של ראטשמן באופן שהוא או מאוד מקסים או מאוד קומי או מאוד טראגי תלוי באיזה זווית המגיע הוא מנסה להציג הסבר אינטלקטואלי ל..אתה יודע, הנס האנושי. וזה קצת כזה אתה יודע. כולנו ניסים ובוא אני אסביר לך באופן מכני מתמטי למה כולנו ניסים וזה yeah. או, או מקסים אותך לחלוטין או שאתה אומר ברגע שאתה מנסה לשבור את זה מבחינה מספרית אתה קצת מפספס את הקונספט של מה זה נס. תסתכל, <סתכל> אלן מור אני בטוח <סתכל> שדיברתם על זה בפרקים הקודמים <סתכל> ונדבר על זה עוד הרבה בהקשר של וואץ'מן. אלן מור הוא לא לכל אחד אפשר להערכת אותו מבחינה אומנותית וההישגים שהוא <כן> עשה לא אלן מור הוא לא לכל אחד והצורה שבה הוא כותב לא לכל אחד ולצד השני של הספקטרום אז בכלל גם מוריסון הוא לא לכל אחד. <כן> אלן מור כאמור אינטלקטואלי גרנט מוריסון הוא סופר אקספרסיבי הוא כזה אלן מור הוא המוח גרנט מוריסון הוא הלב ואני מניח שצ'אק אוסן זה המי הגס של הקומיקס. <laughs> <laughs> זה בדיחת צ'אק אוסן כי יש פה מיני חוט של הלילון אז זה כזה אני... <laughs> זה, זה <laughs> מזמן לא הייתה בדיחת רוב לייפל טובה. רוב לייפל לא יוצר מספיק דברים כדי לרדת עליו, הוא בעיקר, אתה יודע, נותן במה לאמנים צעירים וחדשים, אבל אני לא יכול ממש להתעצבן. הייתה נותן לברנדון גריין כסף וזמן, אני לא הולך להגיד משהו. מה העלילה של פאקס אמריקנה? בקצרה. אני חושב שהצורה הטובה ביותר לתאר את העלילה של פאקס אמריקנה זה... הסיפור של נשיא ארצות הברית, הרלי, yeah. uh, כן. okay. uh, וממש uh, הדרך שבה הוא מנסה להציל את אמריקה, להציל את העולם, ובעצם במובן כזה או אחר להציל את הסופר הירו ואת המהות, המהות הראשונית של סופר הירו. Yeah. שקשורה עדוק, באופ... באופן הדוק לאמריקה, לרוח האמריקאית. Mm -hmm. הסיפור מתנהל כמו הסרט ממנטו, הוא הולך בריברס. אנחנו מתחילים מהסצנה האחרונה, ואז כל שניים שלושה עמודים, בדרך כלל אנחנו עוברים לסצנה הבאה שמתרחשת או כמה ימים, או במקרים מסוימים כמה שנים לפני. העלילה הבסיסית אגב למי שלמקרה של, של ברור ספוילרים גם לוואטשמן גם למולטיברסיטי פאקס אמריקנה ויכול להיות גם למולטיברסיטי באופן כללי אבל פחות אנחנו ניסים להתמקד בקשר בין כן, החוברת גם... הזאת לוואטשמן. גם אני חושב שפאקס אמריקנה בין כל החובות שלה היא הכי הכי מרוכזת בתוך עצמה אולי יש קטע אחת זה... שממש מתקשר. <אח> <אח> לא, זה, זה הכי נורא בתוך בתור עצמו כאילו במובן של מולטיברסיטי מצד שני זה חוברת די בטוח שאם אתה קורא קומיקס קר... קראת את וואטשמן בשלב זה או אחר אם יותר אם לפחות. אתה קורא קומיקס גיבורי על יותר משנתיים אבל לכל הפחות שמעת על וואטשמן כן. ועל אבל הילה אבל כאילו אני תוהה אם מישהו פעם ינס... אם אני אנסה להביא לאיזה מישהו לקרוא את זה בלי שהוא יודע מה זה וואטשמן האם הוא בכלל יבין משהו או שזה לחלוטין לא מובן את פאקס אמריקנה כן בואי זה ככה לפני שנותן למישהו מישהו לקרוא את פאקס אמריקנה <אח> והם יביאו לפחות עוד שני קומיקסים של גאמפ מוריסון. ולפחות <שמע> שתי קבליות LSD. משהו כזה, <laughs> כי אי אפשר, אי אפשר לבוא לחוברת הזאת, <laughs> בלי לפחות <כן> להיחשף לגאמפ מוריסון ביצירה כזו או אחרת. אוקיי, okay, אז העלילה הבסיסית, לשם, בניגוד לקומיקס מההתחלה עד הסוף, ריצ'רד הרלי, הוא, הוא האיש שיהיה נשיאות הברית. הוא ילד צעיר שאבא שלו הוא גיבור העל האמריקאי החופשי הראשון, ה-Yellow Jacket. וכותב, לפנה... וכותב קומיקס. שבזמנו האישי הוא כותב קומיקס. Uh, יום אחד uh, הילד לא יודע שאבא שלו הוא גיבור על, יום אחד בשעה שאבא שלו חוזר הביתה בח... אחרי חצות מפעילותו ההללית, הילד מתעורר, שומע מישהו נכנס דרך החלון, שולף אקדח מהארון, ובלי כוונה לחלוטין הורג את גיבור העל האמריקאי הראשון שהוא גם האבא שלו. בשעה שהוא מרים את המסכה מעל פני הגיבור המסכה מתעוותת לצורת uh, הסמל 8/אינפיניטי. המוביוס. Uh... כן, המוביוס טריפס. סמל שיופיע שוב ושוב ושוב לאורך הגיל הזה, כמו החיוך בו עכשיו, uh... עכשיו חשוב לציין, אני לא חושב שציינו את זה, שהיקום בו פאקס אמריקני המתרחש זה ארת פור במולטיברס של די.סי. שזה גיבורי צ'אוטון קומיקס. כן, כל, ה, כל, ש... כל הדמויות הגיבורים שמופיעות פה הם טייק על גיבורי על שנוצרו על ידי חברת צ'ארלסטון בשנות ה-60 זה היה? כן, כן והם ו... נקנו בתחילת שנות ה-80 על ידי DC קומיקס. שרצו בהתחלה להפוך אותם לדמויות הראשיות בסיפור ווטשמן של אלן מור, ואז Ratchman, בסוף... אלן מור הגיע עם הסיפור כן. ואמר, אוקיי, קנינו את דמויות צ'אוטון, יש נהדר בשבילכם, הנה קחו בבקשה, ואני חושב שזה היה לנד ווין. שאמר, שימן... כן, אה, אמר... מישהו אמר כאילו לא נוכל להשתמש בהם אחרי הסיפור אמר... הזה, אמרו לאלן מור, תקשיב, אנחנו אוקיי, כאלה קיימים את הדמויות האלה, עדיין לא התחלנו בכלל לפרסם קומץ שלהם כלום, אם אנחנו עושים את הסיפור הזה בהתחלה, אנחנו לא יכולים להשתמש בדמויות האלה אחר כך, אז שינו את בוא, בוא תיקח, תיקח דמויות משל עצמך, תבנה את הדמויות ו... ותרוץ עם הסיפור, הוא כמובן. עשה דמויות שמאוד מקבלות, אפשר לראות את ההגבלות מאוד. The question זה רורשך ודיאטום זה דוקטור מנהטן. דיברנו על זה בעבר. אז מה שקורה, הרלי, אחרי שהוא עובר שנות נעורים מאוד מדכאות, שמהם הוא חוזר שוב ושוב לקבר של אבא שלו ומשוכנע שהוא, הרג את החלום האמריקאי, אין לו שום דבר לעשות, יש לו חזון. יש לו חזון מהעתיד שמאפשר לו לראות את מה שהוא קורא לו אלגוריתם שמונה. שזה דרך להבין את כל המציאות, כאילו היא הייתה ספר קומיקס, הוא אומר, כאילו אני יכול לראות את העתיד ואת העבר, ואני יכול להציל את העולם. בהנחה שאלגוריתמובץ', זה אולי לא נכון, ומה שהוא אומר, הוא יהפוך את עצמו לנשיא האמריקאי הכי פופולרי בעולם, ואז הוא ידאג שיהרגו אותו, כי הגיבור המושלם צריך להרג על ידי הנבל המושלם, ואז הוא ידאג שיחזיר אותו לחיים. כמו ישו וזה יהיה רגע הרגע האולטימטיבי של ישוע למין אנשים כזה האל האהוב שלכם מת וחוזר לחיים והפעם אתה יודע לעיני הציבור יהיה עדויות יהיה אלקטרוני הכל מתועד. העולם אלקטרוני הכל מתועד. הוא מתחיל לגייס חבורה של עוזרים הוא יוצר הוא נהיה מושל של מדינה אמריקאית לא ברור איזה בתחת נשיאותו של ג'ורג' ו. בוש mm -hmm. כאילו שנות האלפיים כבר. והוא מוביל לגל המחודש של גיבורי באמריקה כולל פיסמקר. גרסאות מחודשות של בלוביטל, דה-כוושטן ונייטשייד, כאילו, ואומר אתם תהיו גיבורי על החדשים, צבעוניים יותר, כיפים יותר, לא, לא תהיו בצללים, הציבור יאהב אתכם, וראש וראשון בין הגיבורים האלה הוא קפטן אטום, שהוא האיש היחיד שיש לו באמת כוחות על, כמו דוקטור מנהטן, והרעיון שלו הוא ש-peacemaker יהרוג אותו, יהפוך מהגיבור המושלם לנבל המושלם, ואז דוקטור מנהטן יחזיר אותו. ולקראת uh, תחילת הגיל היום, שהוא סוף הסיפור מבחינתנו, אנחנו רואים שפיסמקר אכן הורג אותו, בצליפה מבלון מבל... נזג האוויר אמור להיות? נראה כמו כדור פורח, גלובייל uh, כדור כן. פורח כזה. Uh, הבעיה היא שבין לבין קונספירציה נוספת בתוך הממשלה, בהנהגת סגן הנשיא, דאגה להעלים את uh, קפטן אטום. הם שתלו mm -hmm. לו חור שחור uh, מלאכותי בתוך הראש. והשאלה שנשארת פתוחה בסוף הגיליון הזה זה האם קפטן אתום יכול לחזור מהגליה הזאתי ולהחזיר את הנשיא לחיים או שמא כל העסק היה כישלון. אין באמת הפתרון בסוף אנחנו לא יודעים אם הנשיא חזר לחיים או לא. כמו שבוואטשמן אבל הסיפור הולך בצורה של המוביוס סטריפ. כלומר הסיפור הוא מעגלי ברמה של אתה יכול לבוא ולקרוא מההתחלה עד הסוף כלומר מהקאבר מה <אד> עד <אד> לסוף ואז אתה מגיע להתחלת הסיפור ואז אם אתה חוזר בחזרה לעטיפה אתה יכול אתה, אתה בחזרה חוזר להתחלת הסיפור כלומר הם תקועים במין לופ כזה. ש... <אד> שאין דרך באמת לדעת מה, מה קורה שהם תקועים uh, במוביוסטר. אני אשים בדף של הפודקאסט קישור למאמר של דייוויד עוזימרי מ-2014, The Multiversity Anotations Pax Americana, שזה מאמר ממש ממש טוב אם אתה רוצה לנסות להבין לעומק מה מוריסון וקווייטלי מנסים לעשות פה, אבל אני ספציפית מזכיר אותו כי יש לו שורה נהדרת שם, ואני חושב שזה... קומיקס שנאבק בך בשעה שאתה מנסה לנתח אותו <מוד> כי קומיקסים של יונד מוריסון הם באופן כללי מין כזה מתנה לאינטלקטואלים בעיני עצמם כמוני כמוך שאתה יודע יש שם הרבה תמות ויש שם הרבה סימבוליזם ובמידה רבה הרבה דברים האלו שותל שם כדי שתוכל לדבר עליהם זה לא סתם קומיקסים של לקרוא ולשכוח הם רוצים שתזכור אותם אבל הקומיקס הזה מנתח את מי שקורא בו. באותו זמן שהקורא מנתח אותו, יש לך דוגמא, סצנה שבה קפטן אתום יושב, יושב <מוך> בפארק ומסתכל על הכלב שהיה לו בתור ילד. ועכשיו שיש לו כוחות על, הוא מנסה להבין, אוקיי, למה אהבתי את הכלב הזה? ואנחנו רואים בשוק נפלא של פרנק וייטלי איך הכלב מתפרק לחתיכות, כאילו הכליות, המוח, הלב, האיברים, והוא אומר, אני מנסה להבין למה אהבתי אותו, אבל אני לא מצליח באופן אינטלקטואלי להבין את האהבה, וזה מין כזה. קריצה או אזהרה לקוראה של ברגע שאתה מנסה לנתח דברים יותר מדי אתה מאבד את היכולת להתקשר להם רגשית שזה חושב... הירידה הקבועה של מוריסון על מור אבל זה גם דרך להזהיר את מי שקורא בקומיקס כאילו את ברגע שאתה מתחיל לחשוב על זה יותר מדי אתה מאבד את הקישור הרגשי לחלוטין זה, זה גם הרבה דברים זה הרבה משהו אמר על ג'אנר גיבורי העל אם אתה תסתכל יש את האסכולות לעניין הזה. אני לא זוכר את השמות המקצוענים, אני זוכר שקראתי מאמר בסיקוורט שממש נתן את ה... אחד מהמנחים של הפודקאסט, זה כותב בשביל סיקוורט, אני לא אגיד מי הוא. בכל מקרה, אז יש את האסכולה של אלן מור, שאומרת שצריכים לקחת את הגיבורל ולקרקע אותם יותר, כלומר לקרב אותם יותר למציאות. לא לתת להם יותר מידע להתרחק, וגם מוסר אומר לא. מוריסון אומר בואו נהנה ממה שגיבורי על באמת אם בואו נהנה מסופרמן לא בגלל שסופרמן ולא בגלל שאנחנו הוא רגיש ויש לו בעיות לא בגלל שהוא סוג של אל שבא להציל אותנו בואו נהנה מזה בואו נהנה ממה שהם כתבתי זה נשמע כמו קטע שאני כתבתי יכול להיות אבל אתה מעריץ גדול של גנאפ מוריסון אז. אני שלי לגבי היחסים בין מור למוריסון השתנו בין השנים אבל. אני רוצה לדבר קצת על הבעייתיות של פאקס אמריקנה, כי כמו שאמרנו בהתחלה, על וואטשפון הרבה אנשים אומרים שאתה לא יכול לעלות ממנו אם אין לך ידע מסוים ב... צדה, בהיסטוריה של גיבורי על, ואני לא מסכים עם זה. אני קראתי את וואטשפון בפעם הראשונה בגיל, אני חושב, 14 או 15, בלי הרבה ידע בהיסטוריה של הז'אנר, פשוט כי אמרו לי, או, oh, זה קומיקס נהדר. וכן, אם אתה קורא אותו מאוחר יותר עם ידע היסטורי והבנה לכל הדברים שהוא מתייחס אליהם, אתה מקבל עוד מימד לענקה. אבל ערך מוסף. אבל הקומיקס בעצמו, הסיפור עצמו של התעלומת רצח וכל מה שמסביב לה והדמויות עומדים. כאילו אתה יכול לענות מהם לא משנה, לא משנה מה. Watchman הוא פשוט סיפור טוב. Mm -hmm. פאקס אמריקנה לעומת זאת הוא לא באמת סיפור טוב. הוא, הוא דיסרטציה מאוד מאוד מעניינת של תנועות, של ז'אנרים ותנועות ורעיונות בתוך עולם גיבורי העל אבל הוא כל כך, אתה יודע, ובאמת כאילו ברכות למוריסון וקווייטלי שפציפו לדחוס את כל העלילה של וואטשמן ל-48 עמודים. דייט גיבונס הוא אמן נהדר, מצוין, שכמו ומעלה, אני מעריץ את העבודות שלו משנות ה-70 ועד היום. פרנק וייטלי הוא ברמה אחרת מכל אמן גיבורי על שאי פעם היה קיים, אני רוצה להגיד. אתה יודע, קשה לדרג אמנים, כי... אבל קווייטלי הוא... הוא פשוט, הוא בליגה אחרת. <Stock language> <Stock language> זה קצת כמו ששואלים אותי מה סיפור הבטמן הכי טוב בכל הזמנים ואני, לפ... אני בראש כזה חושב זה the dark night אבל אני לא אומר את זה בדרך כלל פשוט כי מבחינתי זה בספירה אחרת לגמרי מהרעיון של סיפור בטמן. ופרנק וייטלי כשאתה יודע כשאמרו לי מי אמן גיבור על הכי טוב זה כזה זה קצת לא נהנה להגיד פרנק וייטלי פשוט כי הוא בספירה אחרת לגמרי הוא פשוט לא יהיה לשים איתו אותו בתחרות עם אנשים אחרים. אני מסכים אני מסכים כל מה שאתה פרנק וואטלי. פרנק וואטלי. פרנק וואטלי. פרנק וואטלי. פרנק וואטלי. אם אתם רוצים עוד הוכחה וככה לא השתכנעתם החוברת הזאת לא יודע למה. קחו את ווי 3 ותסתכלו על הדברים שלו שם. אני חושב שגרנט מוסון ופרנק וואטלי עובדים כל כך טוב ביחד. ובהרבה מקרים שתסתכל על נגיד עבודות של פרנק וואטלי עם נגיד. מילר או משהו כזה זה, לא, זה אין, לא הוא, הוא, כן הוא, עבד, הוא עבד עם כל כך מעט אמנים נכון כשהוא יוצר כל כך מעט דפים כן, אבל גרנט <laughs> מוריסון מצליח פשוט לאתגר אותו בצורה הטובה ביותר מוציא mm. את הטוב ביותר ממנו באמת. אמן כמו פרנק ווייטלי המזל שלנו זה שגרנט תפס אותו ואני <laughs> חושב שהמזל של גרנט זה שפרנק הסכים לעבוד על התסריטים <laughs> שלו כי במידה רבה אם אנחנו מדברים על שיתופי פעולה ביניהם גרנט מוריסון הוא כותב שחי על גבי האמנים שלו פשוט כי הוא צריך אמן, הוא צריך אמן מאוד מאוד מדויק כדי להעביר את הסגנון המאוד, כי הסגנון כתיבה שלו מאוד מאוד מבולבל אתה צריך אמן סופר מדויק ומדקדק, לכן לדוגמה הוא גם עובד טוב עם אנשים כמו קמרון סטווארט או אה, אנדי קלארק. ולעומת זאת אם אתה לוקח קומיקס שם לדוגמה ממש לא אפשרי לענות מוריסון כמו ארכה מסיירים דב מקיין הכתיבה, מס... הכתיבה עצמה מספיק לא ברורה, אתה לא צריך שאומנות תוסיף חוסר בהירות על זה. וברעיונים קרוייטלי הוא אמר פעם, אם גרנד כותב את זה, אני יכול לצייר את זה. במידה רבה זה נשמע הגיוני, כן, כי אמן, אתה יודע, הכותב כותב, והאמן מצייר את זה, אבל הרבה פעמים הכותב יכתוב משהו, והאמן אני לא יכול לצייר את זה, יש את הדוגמה, אנחנו מדברים בפודקאסט על אלן מוח, יש את הדוגמה המושלמת מתסריט שלי, הוא לכאורה כתב ל- before Vendata. זה אפיקרופלי, אני לא יודע אם זה נכון או לא, של כזה, וי עומד בגבו על הצופה מחייך באירוניות. דבר ראשון, וי לובש מסכה שמכסה את כל הפנים שלו, ודבר שני, עומד בגבו על הצופה, אז מה התסריט הזה אומר? אבל פרנק פרנדלי, מה מקבל תסריט כזה, הוא היה אומר, אוקיי, אני יכול לעשות, הוא פשוט היה, אתה יודע, הייתי מזיז את הכתפיים שלו בכך וכך, אתה יודע, בשתי מעלות מהתנוחה הרגילה שהיית מביא אני חושב שהמילה מדויקת זה, הצורה, כי... הציורים, לפחות בפאקס אמריקנה, בואו בוא נסתכל על חובת זה. הציורים עצמם בעצם בסדר גמור, אבל הצורה שבה הוא בונה את העמודים, הצורה שבה הזרימה של העמוד עובדת, היא כל כך מדויקת, באמת, המילה מדויקת פשוט כל כך נכונה. הצצנה שבה uh, The Question מגיע ל... ל... של, לבית של הפאקס. כן, של הפיסמייקר. ורואים שם שתי צנות שמתרחשות... שלוש. יש שם שלוש צנות, יש שם... נכון, צודק. שלוש, של שלוש צנות, שלוש כן. צנות, שמתרחשות במקביל באותו חדר בשלושה זמנים שונים. Mm -hmm. והצורה שבה אתה קורא... אני, אני אומר את זה בוודאות של כמעט 100%, אני לא יכול להגיד 100%, אבל אני לא חושב שיש אמן אחר שאוכל... לגרום לך לעקוב אחרי שלושת הסיפורים בצורה כזאתי חסרת סתירות כלומר אתה יודע בדיוק מתי אתה את שלושת הזמנים אתה מזהה שלושה סיפורים שונים אתה ישר מזהה מה קורה וזה כל צנע מי כל כל פאנל שבזמן אחר פשוט מתחבר בצורה מושלמת לזה שבא לפניו וזה שבא אחריו. וזה בצורה פשוט אגב אני מת לראות את התסריט של זה כאילו. אני חושב שזה היה בדירקטור קאט של הגיליון הזה אם אתה רוצה לשלם עליו פעמיים. Uh, אולי שווה להסתכל על התסריט mm -hmm. ולראות. Uh, כן, אין ספק, ובקשר מה שאמרת לפני שהגענו בפרמפרקווייט לגבי הסיפור, גם צריכים לחשוב על זה, הצהרת כוונות של החוברת הזו הייתה מאוד ברורה. אני לא חושב שלמישהו מאיתנו לא היה ברור שהחוברת הזאת היא, היא נועדה, זו התשובה של דראמפ מורסון לוואטשמן. זה, זה מה שהוא עשה, זה מה שהוא הכריז שזה יהיה. זה מה שהוא אמר שזה אז לקרוא את זה בלי לקרוא את הוואטשמן זה מרגיש טיפה. בוא נגיד זה ככה מישהו עכשיו ילך ויקרא את. אבל וואטשמן הוא תגובה לגיבורי על ישנים אחרי הכל במידה. אבל במקור אבל סיפור. במקור זה נובלה גרפית זה לא נועד מעולם זה לא היה סולד זה לא הייתה מטרה עיקרית שלשמה הספר יצא. כן אלן מורצה לעשות משהו שונה עם גיבורי על. אני שואל אותך אם קראת את מרווילמן. עשית את זה בלי לקרוא את הסיפורים העישונים של מר אבלמן משנות החמישים והשישים? לחלוטין. הנה לך, אלן מור יכול... אתה יודע, אני כל הזמן כששואלים אותי מי אתה מעדיף אלן מור גרנט מוריסון, זה כזה, לפעמים את זה, לפעמים את זה, כזה מי בן אדם יותר טוב, מי לפעמים את זה, לפעמים את זה. אבל אלן מור עם כל הירידות על התכנון... שפיעות הנפשית שלו. אלן מור הוא בן אדם שפוי לחלוטין, הוא קצת, הוא ביזארי בכוונה בציבור כי עושה הופעה בשביל אני חושב הקוראים שלו, גם גרנט מוריסון אגב עושה הופעה בשביל הקוראים שלו, כן? הם לובשים את האישיות שלהם כמו... קרייזר פוקס. כן, כמו מסכה. אבל אף פעם, לפחות, יודע מה? לא אף פעם. עד סוף שנות האלפיים, כאילו עד נגיד אלפיים ועשר או משהו, לא היה בעיית הבנה עם סיפורים של אלן מור. הוא תמיד כתב... Mm -hmm. בתור בתור בתור ניסיון uh, שהקוראי יבין מה הוא רוצה ממנו. אני לא חושב שגם לפ... היום יש יותר מדי לפ... לפ... הבנה لي... של שאני... לא, לא, לא, בעיית לא, הבנה. לא לא אבל אתה יודע, הוא קצת, הוא קצת, הוא קצת uh, בעיקר כי הוא הפסיק לתת לי ללמוד עם הקומיקס ורואים הוא כותב בשב... את הדברים האחרונים שלו בשביל אתר פרס, בעיקר בשביל פנקסת שקינג בשעה שהוא מתעסק בספרים שלו, שזה <שמע> בסדר גמור. אם, אם קראת את פרוידנס, uh, mm -hmm. אז, אז, אז אתה תבין טוב מאוד שככה לא כותבים קומיקס. <שמע> כלומר <שמע> יכול להיות שזה פרוזת מאוד טובה. קומיקס זה לא <laughs> אבל מה שאני רוצה להגיד אף פעם לא היה בעיה עם אלן מור אולי זה חלק מהנטייה שלו להסביר את עצמו לדעת אה, היה לי דיון בטוויטר עם אחד מהאנשים שכתבו בשביל הקומיקס ג'רנון אני לא זוכר לדעת שמו ובכל לא יודע עברית אז בסדר. והוא אמר שאלן מור במידה חובה לא מכבל את מדיון הקומיקס ואתה רואה את זה כי הוא מסביר את עצמו למוות כאילו כל דבר בוואטשמן mm -hmm. זה גם העלילה וגם ההסבר של העלילה וגם ההסבר של המטאפורה שמתחת לעלילה. וזה הכל נמצא סריט וזה הכל נמצא על הדף. אם קראתי פרומהל לדוגמה. אני מאוד אוהב את פרומהל, אבל כן, אה, ד, אבל החיסרון הזה לכאורה שלו לא אתה יודע כזה, אה, הוא לא בוטח בקורא, אומר שאף פעם אין בעיית הבנה. השאלה הוא רסון... לא בוטח, אם הוא לא בוטח, האם הוא לא בוטח בשותף שלו, בעלמן. אה? כי מדיום מקום זה מדיום ויזואלי, אם אתה צריך להסביר מה קורה בכל פאנל, או להסביר מה קורה לך בדף, זה קצת חוסר אמונה באמן שאיתך. אבל, אבל כאילו בנוסיאל. גרנט מורס הוא כל כך בטוח שהקורא משדר איתו באותו הגל ושהאמן משדר איתו באותו הגל שהוא כזה, כזה אני, לא צריך, אני לא צריך להסביר את התהליכי מחשבה שלי זה יהיה ברור זה יהיה ברור לך לפחות, לפחות אתה תבין מספיק כדי שאתה תקבל שאת, שאת משהו מהחוברת ולפעמים זה עובד אבל אתה יודע עד כמה שאני אוהב את סיגיי נגיד. קשה לי כשמישהו אומר לי תשמע סיגי זה פשוט הרימה של שטויות שלא קשור אחד לשני תסביר לי מה קורה פה אני לא באמת יכול להגיד לו מה קורה פה כי הרעיון של הקומיקס הוא שאתה לא יודע מה קורה פה נכון mm. למה למה הכותב מכוסה בשוקולד כי ככה למה גיבורי העל של כדור הארץ העתיק הונהגו על ידי מה זה היה מכה זה לא היה דודו זה היה ציפור הזה שקוברת את הראש באדמה. Yeah. כן. למה למה ין מכני היה גיבור העל הכי גדול בהיסטוריה I I אם אתה אמרת שאלן מור הוא <coughs> לא כל כך בוטח או לפחות <coughs> מזלזל בצורה מסוימת במדיום הזה, <coughs> גראפ מוריסון הוא בדיוק ההפך, גראפ לא, מוריסון רואה במדיום הזה כמשהו עליון. <coughs> ואני רק אגיד את זה שאני קראתי פעם ראשונה את פאקס אמריקאנה, אחת המחשבות הראשונות שלי היו, פאק, אני אוהב את המדיום הזה. באמת, זה כאילו, הדבר שגראפ מוריסון עושה בקומיקס, אתה לא תוכל לעשות בשום מדיום אחר. נקודה אני אני לא רואה את זה קורה בטלוויזיה אני לא רואה את זה קורה את זה בספרים ובטח שלא בקולנוע. שזה מוזר לאור הניסיונות החוזרים של רנט מוריסון לעבור להוליווד הוא אפילו כתב מיני סדרה שלמה. לגמרי הוא כתב מיני סדרה כתוצאה מהתסכול שלו לעשות את זה וגם כשאתה קורא את המיני סדרה הזאת אתה אומר אין שום מצב שזה יעבור. מדיום אפשר להעביר את זה למקום אחר. ופאקס אמריקאי שזה כל כך סיפור הוא לא לינארי. כל כך סיפור לא לינארי והמדיום הזה הראייה הזאת של הסיפור גם כמו תמיד אומר שהמדיום של קומיקס הוא כל כך הוא כל כך אה, אה, עליון או כל כך מיוחד שאתה, שעל הכורש כמעט כוח בלתי מוגבל על הסיפור ברמת evet. הזרימה של הזמן הצורה שבה אתה יכול לדפדף אחורה וקדימה ואפילו הוא, הוא מתייחס לזה בצורה כמעט ישירה בחוברת. שממש לפני שהמדענים uh, מעלימים במירכאות את, uh, את קפטן אפטום, okay. אז uh, הוא ממש מספר על איך אנחנו כקוראים רואים את, uh, את מדיום הקומיקס, ואיך אנחנו רואים את העולם, ומה שאם כבר דיברנו על פרנק וטלי, פשוט העמוד הזה יפהפה, שהרקע מסביב לקפטן אפטום פשוט הופך לעמוד קומיקס בפני עצמו, mm. כי ככה קפטן אפטום רואה את המציאות. העמוד <מח> הכי יפה בסיפור <מח> אגב אבל מה לעשות זה לא הכלב ולא החור השחור ואפילו לא רצועת המוביוס או החילוץ של פיס או הקרב של פיסמקר מול הטרוריסטים. העמוד הכי יפה זה העמוד שבו uh, השניים מחזירים לנו לתודעה את מנף מרסל מיסטרי שעוד <מח> uh, פרק משותף של מורו קוייטלי שבו אנחנו רואים את uh, הנשיא uh, בשנותיו. בשנות הנעורים שלו בתור ילד, ילד ואזנר מדוכש, פשוט יושב כל היום ובוהה בקבר. כן. הוא אשכרה נראה כמו הילד ב... איך קראו ל... איך קראו לו? אנחנו לא זוכרים את השם של פלקסמנטל, זה, זה מה שנקרא brain, oh brain רציני, כן. סדרה שאני מאוד אוהב, אני צריך לקרוא אותה מחדש. אבל, כן, והוא מגיע סוף סוף להשלמה עם הטבע של עצמו. זה עמוד פשוט מתפרק בהתחלה לארבע פאנלים לשורה ואז חמש ואז שש ואז שבע ואז שמונה ואז, ש... ואז ש... עשרות פאנלים. ואז שזה פשוט... בדיוק שזה בדיוק uh, mm. האלגוריתם אייט כלומר הנשיא הרלי פשוט רואה את העולם כפי שקפטנטום רואה אותו. כרצף, כרצף של פאנלים שהוא יכול ללכת קדימה ואחורה mm. בזמן שזה הדרך שבה אנחנו רואים קומיקס ועם mm. הדמויות של הקומיקס רואים את ה... עולם שלהם כעמודי קומיקס, אז הם יכולים להיות בעבר ובהווה באותו זמן. ואגב, אם כבר מדברים על שמועז, שמוע זה איזושהי תמה מאוד גדולה בסיפור הזה. גם מבחינת בניית העמודים, ש... בוואטשמן זה על פי 9. בוואטשמן יש 9 אז הוא עושה 1 פחות. הוא עושה 1 פחות, כן. חוץ מהעמודים שהוא כמובן שובר את הפורמול. יש פה מעט מאוד עמודים שהם האמת 8 פאנלים בלבד. יש פה המון משחק עם הפאנלים. 8 זה מספר אבל זה לא... כאילו זה כמו לקרוא 9 פאנל גריד אבל זה לא תמיד 9 פאנל. כלומר לא יכול לצייר פחות מ פאנלים לעמוד נראה לי. 9 פאנל גריד בתכל'ס. <ק> במובן כלל זה שלוש שורות של שלושה פאנל בכל... לא, אבל עוד פעם, הרעיון של ניין פלגריד מחזיר אותנו למה שאמרנו קודם על ההבדל בין מוריסון למורקינג, ניין פלגריד זה מאוד כזה רג'ימנטד וכזה. הגבולות הברורים והמסודרים שיוצרים את ההיגיון והטבע הברור של המציאות שאי אפשר לברוח ממנו. ומוריסון וקווייטליש לגמרי ההפך מזה, אומרים לא, לא, אנחנו לא רוצים שהדברים יהיו מסודרים וברורים. בשביל זה את המדיום הזה, כדי לשיבור את הגבולות. ה-Question, לאורך mm -hmm. כל הגיליון הזה, ועוד פעם, זה מדהים שרואים משמענו, הם, לא הם מצליחים, לדחוס כזאת כמות של רפטטיביות של סמלים, כאילו, כשהגיליון הזה נגמר, הרעיון של הספרה 8 שנוצרת מאות או סימן שאלה שמדממים לתוכם, הופיע mm -hmm. כבר איזה 20 פעמים, ואתה כזה... איכשהו ב-48' הצלחתם ללחוש ליצור את אותה תחושה של נוצר בוואט'ים לאורך 13 גיליונות של 12 גיליונות סליחה של כזה זה מופיע פה וזה מופיע שוב וזה מופיע שוב. אז the question מאזכר לאורך הגיליון שוב ושוב את הרעיון של the hunchback וthe soul שזה תיאוריה של אליסטר קראולי אני זוכר שאני אישית נחשפתי אליה לראשונה בספרות של רוברט אנטון וילסון מאוד זוכר ש... מאוד מעריץ שאומר שכאילו. יש לך את אלה יש לך את עוד פעם כמו מוריסון ומור יש לך את אלה שהם שאלה ואלה שהם תשובה הנשבק שנראית כמו סימן שאלה ודה סוג'ר שתמיד עומד זקוף ישר והוא סימן קריאה It's... ומור yeah. ומור yeah. הוא סימן קריאה ומוריסון הוא סימן השאלה. It's man. <laughs> <laughs> <laughs> لا, זה מאוד מאוד מוזר שמוריסון <laughs> יודע, הוא כזה מדבר בשבח אקספרסיביות אבל הוא בעצמו מאוד. אם אם אם את, אם הוא באמת כותב את הקומיקסים באופן אקספרסיבי לחלוטין ובלי תכנון אז המוח שלו הוא הדבר הכי מוזר בעולם כי אתה, את, את, את, את, זה, זה קצת קשה לי להאמין שאתה יכול להגיע לכזאת רמה של דיוק. בתסריט שלך באופן כזה של באופן שהוא לגמרי אקספרסיבי. שמר, כמו שאמרת באדם, כל כל הצורה שבה מציג את עצמו זה איזושהי הצגה. הוא קצת כמו הג'וקר. הוא מאוד כמו הג'וקר זה כמו הג'וקר לא, זה, זה אנשים. כמו זה זה לא כזה, זה לא <coughs> כזה רחוק מלהגיד הג'וקר והבטמר רוצה את הסדר הבטמר רוצה את, ה, את הביטחון והג'וקר פשוט רק רוצה to shake things up ו, וזה משהו לא שהוא לא הוא לא out there. כלומר זה באמת כאילו זה באמת הקבלה יחסית נכונה. זה לא מה שאני יכול לשלול לו, שוב, חוץ מה, אתה יודע, מס מרדינג ו... שלחנו ידים, כן. אבל, כן, וגם מורסון הוא אחד מהכותבים הכי מדויקים, אני חושב שאין עמוד או פאנל או משהו מיותר בדברים שלו. יכול להיות שהם לא טובים, יכול להיות שהם לא במקום, אבל אין משהו שהוא בלי מטרה. בכתיבה שלו. Mm -hmm. תמיד אני מרגיש שאם אני לא תופס משהו, יש הרבה אנשים שקוראים גם כמו אסון וזה בסדר, אני לא אומר פחות טובים יותר טובים מבחינתי, כל אחד יתחבר יש הרבה אנשים שאומרים אני לא מבין זה, אני פשוט לא מבין זה, וזורקים את זה ליציאה. אם אני לא מבין מורסם, אני כזה שיט, אני לא מבין את כאילו, לא, חייב, לא, חייב להיות פה משהו, לא, לא גם, כי... גם, גם אם גם זה לא מבוצע טוב, חייב, אני מרגיש שיש משהו מהקורה, לא, אני, משהו אני לא מבין משמעו. שיש איזה פתרון סופי שהאמן מוביל אותך אל האפליקה זה הנה מה שהיית אמור לדעת כל הזמן אבל זה לא ככה כי הקומיקסים של מוריסון אמורים אמורים אצל כל אחד תגובה אחרת. ואם כולם מגיעים לאותה מסצנה לגבי הקומיקס אז לטעמו הוא כנראה עשה עבודה גרועה hmm. זה אמור, לא, זה אמור יודע, לגרום לדיון ולמחשבה לאומברטו אקו שכמו אל מור היה בן אדם מאוד, מאוד מדויק בכתיבה שלו. אפילו הוא אמר פעם שהעבודה של האמן היא לעורר מחשבה אצל הקורא. כן, אתה לא, וזה לא אמור להיות מחשבה ספציפית. Mm -hmm. כאילו, הוא... הוא אמר, יש גבולות לפרשנות, כן, אם עבודה, אם אפשר לפרש את העבודה שלך בכל צורה אפשרית, אז עשית עבודה גרועה. אבל זה לא... זה לא צריך להיות גם הפוך, זה לא צריך להיות הקיצוניות של זה, חייב להיות סגור, כן? mm -hmm. אתה, אמור... אתה אמור להיות איזה רזוננט רגשי בינך לבין היצירה, וכל קריאה אמורה ליצור רזוננט אחר, נכון? אצל אצל מורסון זה פשוט הרבה יותר פתוח ואצל קווייטלי. אגב לא, כמעט לא דיברנו על מייטן פרבן חוץ מלהזכיר אותו, כאילו שהוא הצוואי בגיליון הזה ו... וואו כאילו, ג'יזוס קרייס, עוד. הוא היה צוואי השנה שלי ב... כשעשינו את הדירוגים עדיין בעלילון ב-2015 רק על בסיס הגיליון הזה. הוא בחרת, הוא... אני חושב שבחרת גם בפרינק ווייטלי. למרות שב-2015 הוא גם עשה את סקנדס נכון פרבן? זה היה ב-2015 או 2014? 2015 אני די בטוח שהוא... פרברן הוא צבאי... כן, כי זו הייתה הבחירה שלי לשנת 2015. פרברן, אני חושב, הוא הצבאי השני האהוב עליי בכל התעשייה אחרי... אחרי... דייב סטוארט. כאילו קשה, אני יודע שרוב האנשים יגידו בלאר אם לא בשביל שום סיבה אחרת, פשוט בגלל כי זה הדבר הראשון שהוא היה למורשם שאומרים... כי בלאר צובעת 90% מהקומיקצים שאתם אוהבים, ואתם מאזינים אלגנטים. Uh, אבל כן יש משהו עוד פעם מאוד מאוד מרשים ביכולת שלו לקחת את כל הפרטים האלה ולשמור בהם על קונטרקס מאוד מאוד גבוה בכל עמוד. במיוחד שיש mm -hmm. תמה שלמה שקשורה לצבעים בסיפור mm -hmm. הזה. Uh, הקוושן אפילו מזכיר את זה בדיאלוג הזה שלו שבו גרנט מוריסון אומר לך אל תקראו את הדיאלוג. כאילו גרנט מוריסון מציג דיאלוג שבו הוא מסביר את חלק ניכר מהתמה שמאחורי הסדרה הזאתי. ואז הוא עושה את זה בצורה כזאת שבה הראש של דה-כויישנט נמצא מול הבלוני דיאלוג ואתה מקבל את זה מבט של דמות שמסתכלת וכזה או אלוהים הוא עוד פעם מתחיל לדבר שטויות זה בדיחה על הדרך שבהדברים של סטים דיטקו היו מסבירות עצמן לדעת. למי שלא עוקב התמה הזאת התיאוריה הזאת של הצבעים זה בעצם שכל צבע מייצג איזשהו סטטוס או איזשהו מעמד של החברה האנושית. אם אני לא טועה בייג' זה ממש התחלת התכנסות או משהו כזה כן. וזה מגיע דרך סגול צהוב ירוק ואפילו מה זה הטורקיז שזה מגיע לאיזושהי הרמוניה ואוטופיה כזאת אם אני לא טועה אז לצבעים יש גם איזושהי משמעות מאוד מאוד גדולה שם זה, ב... זה מוסס על איזה תיאוריה פסאודו כן. מדעית שכבר גרנד מורס עדיין מדעי שמוסר מדעית וזה די <מח> עוד פעם זה עוד בדיחה בתוך בדיחה. כי סטיב דיטקוף כתב את The Question, גם כן מאמין בתיאוריה שמוריסון עצמו לפחות מחשיב פסאודו-מדעית באובייקטיביזם של איינרן, ואני לא יכול להגיד שאני לא מסכים עם מוריסון בקטע הזה, למרות שאני די בטוח שיש לנו לפחות אובייקטיביסט אחד בקרב המאזינים, אתה יודע מי אתה. אבל כן, זה שוב, הנה זה נקרא Spiral Dynamics, ואחרי זה גרסה משודרגת של זה נקרא Integral Theory. זה הרעיון שאתה יודע, אתה יכול ליצור מין כזה תמונה ברורה של ההיסטוריה בצבעים, שזה עוד פעם, זה מאוד רג'ימנטד, שזה הפוך מאיך שמוריסון רואה את העולם. למרות שגם מוריסון מדבר על עידנים אנושיים, לפחות הוא היה מדבר בזמנו על עידנים אנושיים. Mm. אבל זה, עוד פעם, עם מוריסון קשה לדעת מה, מה, מה זה הדעות שלו ומה זה ההופעה. ואם זה בכלל משנה שיש הבדל בין השניים, כי תאמה החוזרה שלו זה שמציאות ובידיון זה, זה בסך הכל, אתה יודע, רפלקסיה של אותו דבר, אז... זה להגיד שמשהו דמיוני לא מפחית בעיניו מכלום. אוקיי, בוא אני אשאל אותך עכשיו לך שדיברנו על כל האקטרסיביות של הפשוטה של כן או לא. וואטשמן הוא מולטיברסיטי. נתחיל מולטיברסיטי בכללי. רגע, רגע, אתה מדבר על כל מולטיברסיטי? נתחיל מכל מולטיברסיטי. וואטשמן מולטיברסיטי. וואו זה כמו להשוות שני דברים שונים לגמרי. לא? לא ידעתי שתשאל שאלות כאלה. אני, אני, אני, זה הוקף אותנו למקום מעניין אני חושב. אני חושב שוואץ'מן במובן מסוים. מולטיברסיטי לפי דעתי אחת מהמיניסטורות הכי, אחד מהקומוצים הכי שאפתניים שראיתי בשנים האחרונות. וכשאני אומר בשנים האחרונות זה בשנות האלפיים קדימה אני לא חושב שראיתי משהו כזה. ברמה של רק רק פקס אמריקנה לבד מבחינת השאפתנות זה, זה שם ולק... ואולטר קומיקס גם משהו באמת מיוחד אבל כסיפור כנובלה אני ראיתי שלא מזמן יצא סופט קאבר של מולטיברסיטי mm -hmm. והלעלתי קצת בזה כדי להיזכר בה ברגעים הטובים והרגעים הפחות טובים שקראתי את הסדרה ואמרתי גאד איך אפשר לקרוא את זה כ... אתה לא באמת רוצה לקרוא את זה שוב, לא את הכל. תסתכל, אני רוצה לקרוא ת'אן דה שוב, אני חושב שזה קומיקס נהדר, כל פעם שאני רוצה לסמוך אני קורא ת'אן או פאקס אמריקניים, אני רוצה, אתה יודע, one shot של 48 עמודים שמלאים, אבל אני לא אקרא את מולטיברסיטי 1 ו שוב, אני לא אקרא את הסופרמן נאצי, אני אפילו לא זוכר קוראים לזה, מאסטרמן, מאסטרמן. לסט uh, היה בינוני לפי דעתי אפילו הגיידבוק שזה כזה אנחנו באמת צריכים 47 עמודים שבהם הוא חוזר על הרעיון שכזה הנה עוד גרסה אלטרנטיבית של בטמן הנה עוד גרסה אלטרנטיבית של בטמן הנה. הגיידבוק היה יותר לתואר לא קראתי. להסכנים כן, שבינינו אבל... משהו, קצר עם הבטמן כן. דרגט אבל. כן זה כזה זה טוב לפרקים אבל אין באופן מאוד מוזר אין שם תחושת שלמות. ווואטשמן הוא שלם אמיתי. אני חושב שהייתי אוהב יותר את מולטיבארסטין באמת זה היה פשוט סדרה של וואן שאפים שלא מתקשרים מעבר לברמה הכי בסיסית כמו נגיד טרילוגיית הצבעים של קישלובסקי או להמשיך את השוואה הקורנטו של אדגר רייט בקולנוע. אני אגיד לך מה שקראתי את זה בזמנו האמת שנכנסתי לזה די מאוחר נכנסתי אמרתי אחרי, ש... אחרי קראת... שאני התלהבתי את... את... מפאקס אמריקני <אז> אבל אתה קראת... די חייב לקרוא את הכל קראתי את מולטיברסיטי מספר 1 אמרתי אוקיי אני מבין אני אחכה אני אחרקה את הכל ואז פאקס אמריקני יצא וכל מי שאני מכיר שקורא קרומיקס בערך אמר לי דוד פאקס אמריקני זה, זה, זה משהו מיוחד אתה אוהב את זה משהו מיוחד. אמרתי אוקיי אני אומר לך קופקס אמריקני אני כבר אקרא את שתי החובות שהגיעו לפניהם והמשכתי הלאה. היו וואן שוטים כמו שאמרתי שנהנתי מהם בצורה נהדרת והאולטרה קומיקס מספר 1 אני לא חושב שאני אקרא עוד את אולטרה קומיקס מספר 1 אבל כשקראתי את אולטרה קומיקס מספר 1 אם אתם יכולים למצוא את הביקורת שלי באתר זה הרגיש משהו מיוחד כי זה באמת גרנט נתן איזה תחושה של משהו מיוחד בצורה חוברת מגיעה ליקום שלנו במרכאות mm. ויש שם את כל המטה סיפור הפסיכי שנמצא שם וזה פודקאסט אחר לגמרי נראה לי. אבל אני לא חושב שאני רוצה לקרוא את זה עוד פעם כי זה לא משהו קורנטי, זה לא סדרה שאני יכול לקרוא אותה ב... ב... להגיד אוקיי בואי לקרוא את מולטיוורסיטי פעם. ותעזוב שמולטיוורסיטי 2 היו לו את הבעיות שלו. זה לא, זה לא סיפור טוב מולטיוורסיטי, לא סיפור... לא... הדמו... הדמויות הם כל כך כאילו. מוריס באופן כללי אוהב לשחק על הארכיטיפים ולהגיד כאילו אתם לא מתעסקים עם דמויות אחרת, מתעסקים עם ארכיטיפ של דמויות, אבל במולטיברסיטי, במיוחד בגיליונות של העמים, סדר מולטיברסיטי, שלא לדבר על הוואן שואטים, הוא העלה את זה לכאלה רמות של טירוף וכזה, זה גדול יותר, זה גדול יותר, שאין לך שום קשר רגשי למה שקורה. מילי... הוא אומר לך, עולמות, עולמות נהרסו מאות מיליונים ומיליארדים נהרגו ואתה כזה, מה. גם אתה כבר, אתה כבר הכרת והתאהבת את הקסט האנושי המינימלי שהיה שם, אז היה לך פרוקסי להרגיש דרכו את המוות הזה. אני, אני חושב שגם חיילתי, אתה יודע, הטוויסט הגדול בוואץ'מן, אתה יודע, I did it 34 מיניץ כבר? 35 מיניץ כבר. Okay. Okay. אני זוכר שכבר אמרתי, קס כס <laughs> כאילו זה, זה היה שם, באמת, הייתה שם בנייה מעולה לאיזשהו טוויסט שאתה... למה באמת לא ציפית? בפאקס אמריקני, סליחה לא פאקס אמריקני, אבל האמת גם בפאקס אמריקני, כן. אבל במולטיברסיטי אין, אין לך את הפייאוף, אין לך את הפייאוף בסוף. אתה נשאר שמונה חוברות, אומנם כל חוברת בפני עצמה היא סוג של פייאוף בצורה שלה, אבל אני הרגשתי שלדוגמה, עצם העובדה שקיבלתי עכשיו חמישה וואנשוטים, לא ממש תרמה לסיפור, כלומר... כן אוקיי אז היה לי מיני סיפור פה מיני סיפור מיני סיפור היית, פה. היית יכול לקרוא את מולטיברסיטי <אח> 1 ו2 ואת אולטר קומיקס באמצע ולדלג על כל השאר מבחינה עתיד. לחלוטין, ללתית. לחלוטין, זה מבחינתי מיני סדרה שלוש חובות <אח> ואני מתייחס לכל אחת מהחובות האחרות כוואן שוט בפני עצמו. <אח> טוב או לא טוב ככל שיהיה. <אח> אז מבחינת סיפור כולל אם, צריך, אם עכשיו עומדים מספניי. אם עובד לפניי חובב חובב את קומיקס ואני מחזיק בעד אחת את ווטשם ובעד שנייה את מולטיברסיטי כאוגדן ואני אומר, אני מביא את ווטשמן בלי לחשוב פעמיים. כן, זה אפילו לא... זה הדבר הכי מרשים. במיוחד, סליחה, במיוחד שצריך לקרוא את ווטשמן לפני שקוראים את פאקס אמריקנה, אז אייצג אילן. זה אפילו לא... פאקס אמריקנה זה הדבר הכי מרשים טכנית שמורסון וקווייטי עשו ביחד. יכול להיות הדבר זה אפילו לא השיתוף פעולה הכי טוב של השניים האלה. מה היית אומר שהשיתוף פעולה מבחינתך? אולסטאר סופרמן, mm -hmm. uh, uh, כאמור פלקס uh, מנטלו שעובד ברמה רגשית יותר טוב. הוא עפרי. הוא עפרי, כן. כאילו, אפילו הסיפור הקצר הזה שהם עשו ביחד בווירד וורטיילס של mm -hmm. ורטיגו ה-New Toys mm -hmm. שעשה בחמישה עבודים. יש תחושה לגבי גרנד פרויסון, ששותף שלי להקלטה באנגלית, שון אדרי אומר, אחרי ניו אקסמן הוא ויתר על יחסים עם העולם האמיתי והפך לכותב מטאפיקשן כללי לגמרי, כי ניו אקסמן, עם כל המשחקים שלו, עם ההיסטוריה של האקסמן וז'אנר גיבורי העל, היה בסופו דבר קומיקס שהתעסק בנושאים של העולם האמיתי, כן? גזענות ומהפכנות וה... ניסיון של דור חדש להמציא את עצמו מול הדור הישן. ואחרי זה הוא פחות או יותר, אחרי 2003 נגיד, אחרי דה פילף, הוא פחות או יותר, הוא משך את עצמו מהרעיונות האלה ואמר, לא, לא, לא, מעכשיו אני כותב מטאפיקשן באופן כללי, ועד כמה שזה מגניב להגיד, וואו, זה, כזה, זה מתעסק בהיסטוריה של זה, וזה, זה נהיה כל כך מנותק מכל דבר שקשור לעולם של הקורא. Hmm. כאילו זה קומיקס על קומיקס שמתעסק בקומיקס, כזה. פאקס אמריקנה הוא קומיקס על וואטשמן שהוא קומיקס על היסטוריה של גיבורי על שהם בעצמם סיפור שקשור לעולם אמיתי הזה זה העולם האמיתי ברימוב של איזה חמש דרגות. כן, וזה זה גם מה שהוא טוען הוא רוצה להביא את העולם האמיתי לקומיקס זו, הייתה, זו המטרה שלו בזמן הזה <אח> זה לא זה לא להביא כמו שאמרו מה אנחנו צריכים להביא את הקומיקס אלינו, הוא אומר להפך בוא ניקח את העולם האמיתי לקומיקס. <אח> וכן פאקס אמריקנה זה לא one שהייתי נותן למישהו. פשוט ליהנות ממנו, היה צריך, צריך לבוא מוכן לפאקס אמריקן, זה, זה, זה החיסרון הכי גדול של פאקס אמריקן, שזה החזיר אותי מאוד לתקופה שרק התחלתי לקרוא קומיקס, שרק נכנסתי באמת לקרוא קומיקס, אז לקחתי את ווטשמן, ואז אחרי זה קראתי את קינגדום קאם, שבין הרבה אנשים היא התשובה של אלכס רוס עם מרק ווייד לווטשמן, לא לפחות מה שווטשמן מייצג. כל אחד צריך לקרוא אלכס רוס ואז להתבגר מאלכס רוס. תסתכל, בוא נשאיר את זה רגע בצד, אבל לחלוטין התקופה הזאת שאתה נכנסת וקראת את הקלאסקו הגדולות ואתה ראית את ההתכתבויות הקטנות בין היוצרים הגדולים ואתה רואה את החוטים מאחורי היצירות, היה לזה משהו יפה, היה לזה משהו מאוד מאוד מלהיב, שאתה נכנס למדיום כזה שהוא כל כך, אתה יודע, אפילו בספרות שיש לך כל כך הרבה ספרים וכל כך הרבה שפע, מדיום כל כך קטן שאתה מסתכל על זה שההתכתבות היא כל כך ברורה לפעמים שאתה נכנס זה מאוד יפה ובקסנר כן יחזיר אותי לשם. אבל זה לא מה שהייתי נותן למישהו בלי לעשות את שיעורי בית בלי לראות את ה.. בלי לראות קודם את החוטים לפני זה. אם אתה מבין למה אני מתכוון. אני חושב שבזה אנחנו נסיים כי באמת הארכנו. זה היה הוא פודקאסט המולטיברסיטי אני מניח שנקרא לפרק הספיישל הזה mm -hmm. אני הייתי תום שפירא אני הייתי עופר זעירה תודה רבה שהזמנת אותי ועד הפעם הבאה אנחנו נמשיך לשאול הוא פודקאסט.